Нині святкуємо велику перемогу над грабіжниками. Тепер ми не ждали, поки вони нас зачеплять, а застукали їх на переправі. Значить, у нас є сила. А в цьому заслуга одного чоловіка. Він перший почав вишколювати військо, ще як у Каневі дідваком був. Ми вважали це спершу за дитячу іграшку. А воно, от яке велике діло з цього вийшло. Нині, як це говорив недавно з Чаркас, у нас краще військо, ніж князівське, і ми це самі здорові знаємо. А останнє Богу годне діло, і хто ж це зробив? Певно, не ми, бо на таке були б і не зважились. Це зробив наш брат, наша добра дитина Тарас Партиченко. Слава Тарасові! Хай здоров буде, гула громада! Я був вашим отаманом та признаюся, що я дав собою кермувати цьому молодчакові, «Бо я переконався, що в нього розум, статечність, мову старого. На що ж нам далі у жмурки гратись? Так не годиться? Оберім за отамана таки зараз, не дожидаючи виборів, Тараса Партиченка. Я відмовляюся і в його руки, передаю отаманство. «Слава тобі, Тарасе!» – ревла громада, мов грім. «Оруди нами! Веди наше військо і проживи нам довго!» Тарас був дуже схвильований бо такого не сподівався. Червоне на обличчі соромився на людей дивитися. Він кланявся громаді, почав відмовлятися, та всі його закричали і не дали говорити. Тепер Тарас скочив на пеньок, а випрямився і підніс шапку вгору. — Панове громадо, — заговорив дзвінким голосом, — корюся вашій волі і вибір приймаю. Та хай мені буде можна подякувати моїм хоробрим, щирим товаришам, що стали міцним муром за мною. «Слава нашому козацтву!» – кричали уходники. Забрався на купу дерева старий кіндрат муха і говорив, а голос його тремтів від зворушення. «Мої діти, велике свято ми сьогодні святкуємо. Отож, при цій нагоді довершим ще одне діло. Наше село ще не має досі свого імення, а ми вирішили, що назвемо ім'ям того, хто найбільше для громади послужить. Ну, «Що ж ви гадаєте?» «Нема що багато говорити», – гукнув журавель. «Хай називається Тарасівка». «Добре, славно!» – кричали уходники. «Ми всі з тим згідні. Кращого ймення не вибереш. Тарасівка та й годі». А ось крізь юрбу протиснулась Олена Партичиха, Тарасова мати. Вона обняла сина і говорила крізь сльози. «От слави я діждалась через тебе, мій Тарасику». Хай тобі Господь помагає, чому ж то наш батенько цієї слави не дожив. Тарас пригурнувся до матерних грудей і цілував її в руки. Аж раптом згадав собі щось і вдарився долонею по чолі. От я був би забув. Гей, Андрію, гукнув до брата. Візьми десяток людей і скачи в балку. Та я забув, що ми в коморі і в діда Гараська залишили зв'язаного татарина. Розв'яжи і пусти його в степ. Кинь його, Тарасе, говорили уходники, не варто такою марницею забивати собі голову. О, ні, відповів Тарас. Я обіцяв його пощадити, а яка ж би то була пощада, коли б він згинув голодною смертю. Отаман Тарасівки не сміє не додержати слова, хоч би й ворогові. Розділ 15 З того часу, три роки підряд, уходники вибирали Тараса Партиченка військовим отаманом. Нікому, на думку, не приходило висувати когось іншого до вибору. Ніхто б навіть не наважився мріяти про визначне становище серед уходницького війська. Бо й справді не було нікого кращого. З усіх великих пригод заточували час, який доводилося уходникам переживати. Тарас виходив завжди переможцем. Все йому вдавалося, все виходило на користь селу. До того часу Тарас мало займався працею в полі. Його виручала сім'я. Та не тому, щоб соромився хліборовської праці, бо він її добре знав, а тому, що в нього на це не вистачало часу. Не раз бувало, підійде сонце високо, а Тарас ще спить, але всі знали, що тоді, коли всі безпечно спали, Тарас з кількома товаршами ганяв по степу довкола, наглядав за вартовими, зорив пильно за безпекою села і вертався надранком. Так само мало, коли брав він участь у молодечих забавах своїх ровесників. Хоч до всіх щирий та привітний, він не раз серед веселої забави молоді сідав у кутку і впадав у задуму, а тоді забував про цілий світ. Він тямав добре, що орда не вибачить уходникам своїх невдач і розгромів. Коли інші люди забували про татар, то Тарас сподівався кожної хвилини на бігу. Він безупинно непокоївся думкою, коли це станеться і яка буде тоді сила у ворога. Тарасівка прославилась на весь далекий простір. Напливали нові уходники. Число людей збільшувалося кожним роком. Село треба було щороку розбудовувати, як розпорядився Тарас, у бік лісу, бо другий бік вважав небезпечним. Тому уходники мусили рубати ліс для своїх потреб не зараз під селом, а далі, щоб коло села лісу не проріджувати, бо його вважав Тарас найкращим захистом перед ворогом. Та надто широкого села не можна було окупати валом. Це була б зайва праця, бо не було стільки війська, щоб такий розлогий вал обставити оборонцями. Згодом почали будуватися за валами.